Bagaur erran bezala, Elkar Argitaletxak plazaratu berri duen, Sabier mendiguren idazlearen Altsina elaberria zintesatuko gara. Altsina itsasontziaren historiatik tiraka, idazle beha saindarrak bat plazaratu baitu. Bi garai, bi emakumeren istorioak elkar gurutzatzen dituen elaberria badaonakoa. Baina, sedasunetan sartu aintzin, jakin nahiko genuke zer duen berezi itxasontziunek, zergatik, novela ekarri nahi izan duen idazleak, alxina itsasontzia. Xavier Mendiguren. Bo, ez da oso istorio ezaguna, baina izan zen e, itxasontzi bat alxina izenekoa Marseillatik e, jalgizena, 19. berroita batean, eta garai historiko oso zehatz bat zen, hain zuzen ere e, alemanak sartzen hasiak frantzian eta petenek et, tratua egina hilderrekin eta orduan ba, frantziatik ies egin zuen jendea altzu gutenak da, eta orduan besteak beste, beste e, itxasontzi honetan ba, zikoazen e, Europako hain bat judu ba, nazien beldur zirelako eta baita ere ba, Frankoren gandik iesi hibilitako euskaldunak eta Espainiara republicano batzuk ere bai. Eta orduan hiru ba, jende klase hauez zijoazen itxasuntzionetan, orduan ba, batzuk ba, Espainiatik ies egin zutenak Frankoren gandik, eta horrein ba, Europatik ere ies egin beharra sentitzen zuten, eta Ameriketara joan nahi zuten. Eta itxasuntzi hau, ba, bero baimenik ematen ez ziotelako edo, egontzan hain bat hilabetez Dakarreko portuan Senegalen, eta baitare Casablanakan, eta handik mugitu ezinik. Ez Eta hor bat ziren hainbat Euskaldun ezagun, ba, bastarratxea eskultorea, ba, mutilgaztea zelarik, bere familia osoarekin antzen. Telesforo Montzon idazlea eta Euskal Gobernuko ministroa zena, eta beste hainbat. Eta, bon, ba, irriko zitzaidan, e, ba, historio erakargarri bat izan zitekeela, baina nik Berez ez naiz noela historikoen idazlea, gaurko historia kontatzen ditut. Eta orduan hori nahasi nuen beste historio batekin eta beste histori hori asko hurbilagoa zaigu eta hobeintzaat nire adinekoi, eh? gazteentzat ere sourruna iizanen da bainamilaabatzen nuuta laro ita batean kokatu nuen historio bat, hain ere barku honetan joandako euskaldun batzuen alaba bat Amerikettik itzultzen da Euskal Herrira bere Arbazoen edo bere sustraien edo bere nortasunaren bila. Mila behatziunda laro gehi garren ondarrean kokatu zalde batetik. Eta mila behatziunda berro gehi garren urtera atzera eginez bestetik. Biga gai hunkitzen ditu beraz idazleak. Xavier Mendigure. Bai, eta berro urteko aldea dutenak. Ez da, orduan erran daiteke joan jin badala, joan etorri bat. Euskal Herritik Ameriketara eta Ameriketatik Euskal Herriera, baina berroi urteko aldearekin. Eta zehazkiago, joan etorri honetan, zer kontatzen da? Bon, kontatzen dira, e, ba, itxasontziaren historioan, ba, handuazenen, ba, beldurrak, kezkak e, nahiak, eta bar, ez da, enorma bezala. Eta aldiberen, ba, idazle moduan, nik hori idaztenan ari naizelarik, ba, zer zalantzaditu dan, eta zer bide hartzen ahaldu dan, eta, moda, jolas bat egiten da. Ba, Sabier, mendiguren eda hauekin geratzen gara, eta guguan hartu bera Elkar zigilloarekin eskura agarri duzuela, bere azken elaberria, alzina izeneko The And when two lovers woo, they still say I love you.